Hello, Hello and welcome to the uh, podcast Podcasts concerning first, the first uh, podcast in oktober. Jeg vil godt komme med to gode steder, øh, hvis man kunne oh. tænke sig at tage til New York. Ah, det ene sted, tips. Det, er det er begge spisested. Det ene spisested hedder Schiller's. Dejligt uh, spisested, det er på hjørnet af Rivington og Norfolk. Det er også det, man kan vinde nogle gange uh, billetter til i uh, Deoletta Manen. Er det? Ja. Det? Yeah. Chillers? Det har jeg hørt. Nå, det ved jeg ikke nok. Sagt. Og så er der Cosmos Diner, som ligger på hjørnet af 23 gadet. Det er øh, et fest. Det er jeg ved. Og af uh, Second Avenue. Dejligt dejligt. Sted. Det, det er græsk inspireret, kan man sige. Ikke? Det er græker der ejer det, og det er sådan noget! Storyt råd i baglokalet. Men der kan få alt mad. Jeg har aldrig set så stort spiskår i hele mit liv. Nej, og du kan få det 24 timer i døgnet. Og der går 10 sekunder fra, at man bestilt til det står, da jeg falder ved det gør det. Det er dejligt. Ja. Min damer og herrer, det er, som du sagde førens, øh, Oktober første podcast. Øh, ja. Jeg kan sige øh, så meget, at jeg har ikke det præcise tal, men jeg lyver ikke, når jeg siger, så at fint. indtil videre er der 580.000 downloadet podcast fra januar og til dags dato. Ja. Øh, tak fordi du downloader vores podcast. året om, vil vi gerne øh, have, at det er måske meget at om en lille million. Ja. Ja. Kunne man da godt. Kunne man da godt forestille sig og så sige at, at for, ikke fra nu af, altså for, ikke fra i dag, men fra de næste par dage, kunne jeg godt forestille mig, at vi gør det, at øh, fordi du downloader podcasten og hører den, mm. så lover vi dig, at der kommer specielle ting kun på podcasten, ja. som ikke er hørt andre steder. Jeg har hørt, øh, at mange bruger disse podcast til at øh, høre, når de er ude at løbe. Ja. Og så tænker jeg måske, at vi skulle tale lidt rytmisk, sådan så folk går øh, følge ind i rytmen. Altså, ligesom hvis man løber og hører den musik, går ud fra, ja. så må, måske man løber hurtigt, hvis det er disco. Ja. Så jeg ved ikke, om vi skulle bare tale lidt sådan i så og finder foden lige ned, når man taler sådan her. Ikke? Så vi bare komme i gang? Det kan vi også. Velkommen. Velkommen. Velkommen til De Sorte spejder på B3 Med Anders Breinholt og Anders gjort Nasse Hallo Hallo Hallo Hallo like, like, you know, like Hvad hedder det på dansk Hvad hedder det Du er radioprogramming Det yeah, sure. er det, der hedder på dansk Velkommen til radioprogrammet Det <laughs> hedder du har været i uh, staderne. Der er faktisk nogen, der tror nu, der laver de green med Marie Cavalier. Nej, for det er mere, at vi skal lave mere grin på den her møde. Nej, Æ, det. Det, uh, det vi uh, her satirisk uh, indledningsvis uh, ligesom illustrerer, det er, at Anders, uh, min rigtig, rigtig nære ven, har været i Amerika. Ja. Og uh, du ser godt ud. Tak, i lige måde. Uh, du må ikke blive tyndere nu. Det er jo de nåede langt med DR-byen. Ja, men når man sådan har været væk, så kan man se, at de rigtig kommer. Og Hold der skal man måske da. sige til lyttere. Vi ser jo i DR-byen, øh, det nye øh, knytnæve mod øst. Eller den østlige knytnæve kan vi også kalde den. Øh, Kommunistråden Amager. Øh, hvor Anders har været væk fra i fire dage, Anders. Ja. Øh, eller fem. Fem er det for langt. fire nætter og fem dage. Ja. Du er kommet ned med flyveren her for mindre end 20 minutter siden. Ja, jeg tror, jeg landede 13.10. Du kom til vip indgangen, blev kørt forbi, og det er jo noget, som mange der ved. Med radio kan faktisk ligesom kongelige. Ja. Kom forbi 12. Så du har rimelig meget øh, forskelte med, ikke? Faktisk i går, øh, da vi stod i øh, JFK, JFK yeah, right. International Kennedy Airport... JFK. Uh, der er et, det er jo øh, en yderunde øh, lufthavn. Er der noget til <laughs> om effektiv lufthavn, så er det JFK. Det er jo ikke noget med... Ja, du kan vente. Nej, det er nu. Hvad kan jeg gøre for dem her? Nej, har du en lejler for meget i lommen? Ja. Jamen, det, nej, det skal du ikke tage dig Tag det af. De stikker det stikker ikke en Tag helt det. hånd op bag dig. Nej. Æ, men i, i, i, i går, der har jo været åbenbart. Var det i, i går har, dansk tid, eller var det i går? Uh, okay, US tid? Timing. Oh, yeah, right. yes, øh, der har jo været generalforsamling i UN. UN. Yeah, du ved. Øh, Aluminium i Jad. Var han i lufthavnen? Ja! det er Nej, ved ikke, om han var det, men i hvert fald, øh, pludselig kommer der en kortisje, jeg er jo typen, den er motorcade, dansk, motorcade. danske turist, der lige skal ryge 60 smøer, inden jeg skal ind, fordi, Øh, nu kan ikke ryge næste 17 timer, ikke? Næste, næste timer. Men nu er okay, timer, da. nu undervejs, uh -huh. Så øh, kommer der med en motorcade. Motorcade? Motorcade, motorcade, motorcade, motorcade. Ikke cage, kørende, er cage, ja, kommer kørende, øh, øh, og, og der er øh, seks Secret Service køretøjer rundt omkring. Oh, så tænker wow. jeg, skatte, og Det er det jo ikke bus, det kan det jo ikke være. Men jeg det ved jeg da ikke. Det var, nej, det var det nok, heller ikke. det var en for Indien eller Jeg tror det først, det var Indien eller Pakistan. Fordi det var med øh, øh, øh, noget med turbans, så det har nok været Indien. Så det Indien? Tal det været indien. Øh, jeg ved ikke, hvem det var, men i hvert fald øh, skal ja, der noget for at folk blev genet væk fra, fra gaderne, og der var nogen, der kigg og snakkede ind i ærmerne. Og så øh, tog det cirka. We have the package. We have the package. 120 sekunder. Og han så hænder fordi... cirka ind. Ja, øh, nej, han gik direkte op i ja, international, India det øh. Når man er statsleder, kan man så mere end 20 kilo bagage med. Det tror jeg godt, du kan regne med. Hmm. Ja. Endnu en grund til at blive statsminister. Ja, Pas på sig. Anders Fro. Og meget af på bord, så kan jeg også forstå, at øh, Folketinget åbnede i går. Ja, og vi har en indføring. Jeg har talen her, jeg tænker at holde den for dig. Ja, det glæder jeg mig meget til. Øh, så du kan se, at der er sket en del, men det er jo tit, når man har været langt væk. Nu skal du have nogle pirater, min ven, mm. og noget løb, hvis der er noget. Har vi oh. restet løg? Masser af restet løg? løg. Det hele er gjort klar oh, til dig. Først et stykke musik, og så får vi dig lige ned på jorden. Ikke? Tak skal du have, og velkommen til programmet. Programmet, der næsten kan jeg forstå. Det har så godt som en million. Næsten million Altså, det kommer lige ind på, hvordan man regner det ud. Visse udregninger, der har man fået million. Det kommer vi tilbage til. Ja. Kender, jeg har set, kender, kender du det, kender du det? Ja. Nogle, gange, der er, så, øh, øh, nogle gange kan man blive så begejstret over det, man laver, at øh, man øh, er rigtig glad for, at når man så skal til at lave det, er man rigtig glad for, at man laver det. Ja. Og sådan her, jeg har jeg haft det hele vejen i flyver. Øh, og så ved man også bare, hvordan det er. De dage, hvor vi er super velforberedt i det her program, ja. og vi virkelig glæder så er vi er virkelig op, så bliver det et rigtig dårligt program. Ja, ikke? Jeg tror, det bliver det i dag, fordi... At, øh... Der er ikke særlig meget forberedt. Men jeg ja. kan sige, at, at, at det er jo også det, som Anders F. Rasmussen, vores statsminister, er inde på i sin åben stat, nemlig glæden ved arbejde. Mm. Så på den måde er du meget øh, øh, i niveau med ja, vores statsminister. aldrig set, og vi tager ikke programvores ekonomie, men aldrig nogensinde set så bredt. Et tema. Så et... langt en en programoversigt, det er helt Jeg skal enkelt. lige sige til øh, lytterne at hvis nogen tager, skal til at sende en med at Anders han ikke må smaske, så er det fordi han er lige ved at få nogle piraters, fordi han har altså været i udlandet og noget løb, så der er nogle øl. døg. Hmm. Remoulade har vi også, ikke? Nej. Skal vi have det. Kan man ikke skal få skulle få remoulade Så må alt godt vores øh, synder smad Han var stadig nu. Alt godt. Alt godt. Noget ja. så må jeg har han have noget, så Må jeg ikke læse noget, øh, noget et, et petit, en petit-historie? petit Petit-historie? Petit, petit, uh, petit petit det er ude for mit gamle lokalområde, Jeg eh, abonnerer på ugenyt, lokalevis en ugenyt. Det er øh, også en pokkersko. Øh... Stenløse Ølstykker og... Ølstyk og, og, og, og... Jø, var det også? Gundsøg dengang? Ja, det var det vel. Men nu, det er også e med. Nu er det Egedal Kommune, og vi snakker også det Gundsøg. ikke? Ja. Øh, det. Jeg, det er jeg er synes, bare... det er sjovt med de der alvorlige beskyldninger, du har udstedt mod Egedal og deres indkøb af Nissan. Ja, at der slet ikke er kommet nogen krav på rigtige, Ja, det forstår det jeg. Det synes jeg sjovt. Men det nu kan nu ikke, de også... hvis det nu var låget. Hvor det jeg siger, kan vi lige for det bare Men nu er det jo så åbenbart sandt. Tog vi så dynerne her blev kørt ud på tidspunktet. nu. Var det set, kører, det kører vi lissan? Hvad? Tog vi så Tog jo så dynerne? De var den vejvæsen, altid kørte de gamle derhen. Jamen, de har brugt som dressiner, for de har samme akselafstand som uh, tog. <laughs> er det rigtigt, ja? Nej, er det rigtigt, ja? Hvad er man får et kargo så? Ja, hvis du skal køre den på den anden, skulle du vente om. Okay. Uh, Lokalt nyt. Lokal nyt. En 10-årig dreng tog sagen i egen hånd, da en mand i fredags ved 15. siden stjæle en stjæle af cykel. Episoden fandt sted uh, i Smørhom ude for Netto. En 10-årig dreng blev truet af en mand til at aflevere sin cykel. Den 10-årige stod og ringede, da en mand med cirka, da mand cirka med 165 cm høj, sort elefanthue, sort flisjakke og kobberbukser og handsker, sagde på gebrokken dansk giver den cykel, og så slog drengen på armen. Stor det var så meget vildt nok, i øvrigt, og, og så vil jeg så i, i, i smør om, at tage en elefanthue på for at stjene cyklen. Der er man, man godt i det, Men det er også bare en almindelig pågledning, jo det, ikke? Barnet tøvede ikke at stak manden i en og kørte så videre på sin cykel. I hos Nordsjællands politi vil man ikke arbejde videre med sagen. Drengen lige. tog til Sydlande selv og færre, da manden var ude efter hans cykel. Det er ikke hver dag, en 10-årig dreng forsvarer sig på, selv på den måde. Det kan jeg godt lide. Det glæder mig. at Det går godt ude i lokalområdet. Jeg ville have battlet der med noget lokalt nyt fra Bornholm. Ja. Og så slog jeg op på den øh, fantastiske hjemmeside, der hedder .nu. Ja. Og så stod der stigning i hashandler, så tænkte jeg fedt. Eller ikke fedt med ja, Det var Så viser at det var en slåfejl, at der stigning i hushandler. Det er helt så Men i Persker og der ved jeg, at der, der har du været, mm -hmm. der har været en værktøjstyv på spil. Mm -hmm. Bornholmspolitik har fået anvendelse som teori af værktøj fra en... Uaflåst Maskinlænge på ølen var i Perska. Juridisk sket i tidsrummet fra den 15. til 29. september. Så er det er en relativt bred tidsramme. Blandt det stjålende værktøj er en motorsav er mærket Stihi, en boremaskine medlader, lader, et topnøglesæt samt en sprøjte, Samlet værdi 6.000 kroner. Det er en af de mere besværlige efterforskninger, fordi at der er så langt mere. Ja, ja, ja. Til gengæld... Har jeg, fået, jeg ved ikke, om tænker set er sjov andet det er bare underligt, at øh, der er en øh, lytter, der har set et... Øh, et link. Hedder det et link? Ja. det er det, de unge siger, ikke? Ja. Øh, henvisning, ikke? Ford i Tarm. Øh, der er hans ford i Tarm, og det synes jeg var sjovt, fordi at den fort hvad tror du så, forthandleren i Tarm hedder? Nej, ja. hedder han? Han hedder Jens Balle. Ah! og det synes jeg er sjovt. Ah! Ah! Og så tænker jeg, okay, så han bliver sur. Så synes jeg lige, at han skal have, fordi der har han slagtilbud den her ude det er en for Transit 9 også, og det er jo den bussen der, ikke? ja, ja. En uh, for fra 99 og gået 290, okay, men den er altså til under 50.000 kroner. Og det fede, at for får transit, det er, når kørt over 20.000, så klikker den jo slet ikke. Så oh, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik, og det andet sjoje er, om vinteren kan man sætte en papskive foran på køleren, så kan man faktisk få det til at gå i motoren. <laughs> det er rigtigt. Uh, jeg vil godt endnu en gang sige velkommen til det program, som uh, næsten har en million lyttere ja, øh, om ugen. eller, eller det er for dem, regnet ud. Så har, har vi rigtig mange. I hvert fald er der nogen, der har i DR. Øh, Måske øh, altså, hvis man tæller nogen og deres venner med, så har vi. I hvert fald ifølge DR presse klokken 14 sidste onsdag og så mellem 14 og 14.08 og havde vi en million lyttere om ugen. Ja, eller lige om, 10 minutter efter havde vi så lidt om måneden. Ikke? Havde vi lidt mindre kan man sige om ugen. men mange. Men uh, tak fordi du lytter med om med et øjeblik Kan spille... du få nogle venner ind, fordi vi vil gerne lige op på den million Så spiller vi en program over sig, ikke? Det gør vi Jeg vil godt lige uh, komme med en lille nærhistorie mere Hvad er det? Det er ikke din computer Det er, min computer, ja. <laughs> det er simpelthen en MacBook Pro 17-tommer Nu med vandkøling er det den? Jeg ved ikke, hvad jeg skal Den er der ved at eksplodere. Jamen, ja. Okay, så shht, nu gav den op. Tina og Per Kongstad fra Ølstykket har vundet en pølsevogn for en aften. No. Kongstad og familierne i Malakoguiden. Oh, okay, Sindssygt. Den læser de forvejen. Ja. I aften kan Tina og Per Kongstad og familierne i Malakoguiden. Malakoguiden? Er det Malako? Som deres Robinson-klub hedder spiser sig med det i pølser. For i aften kommer der en pølsevogn forbi, når familien skal se Robinson. Den er fra i manders historien. Nå. Så, det er et synligt tegn på, at klubben er blevet valgt som ugens Robinson-klub. Familien har givet klubben navnet, øh, navnet Malago, Gilden, Guiden. Gilden, Gilden. Fordi de også indtager det slik. En del slik, når der mand, der kommer Robinson. Oven i pølserne får hver medlem en Robinson-t-shirt og alt det slik, tips og lækkerier der skal til. Årets Robinson-klub får troferierne. To fedt og talismaner, de har det flyttet ind fra Malaysia. Hold nu. Kæft. Anders må. Der må man sige, der er TV3 igen, bare lige. Der må TV, der, der TV3, bare bum. Du lavede en en en og halvt der. Jeg holdt pause, når du en pause. Ja, jeg ved det går. Holdt... Altså, hvad vil jeg sige? Bare der også. Det ja. gør så ikke bare der bum. Så jeg... må jeg så komme med en historie til, der mener efter tanke. Ja, ja, ja, ja. Også til de unge mennesker derude. En 15-årig dreng fra Rønne nåede kun at være ejer af en helt ny rød minicrosser i en time, Nej. inden politiet konfiskerede den. Politiet stoppede drengen på Sønder Allé, der har jeg været, hvor han blødte efter at være væltet tre gange på den lille motorcykel, som kun må anvendes på lukket område. Desuden var maskinen smadret, fortæller vagthavende. Okay. I aften kl. 19.30 på TV3. Ja, jeg ved det godt, kan jeg lytte, vi har jo ikke sendt mandag til, tirsdag, fordi jeg har været i Staterne, og vi har haft noget ferie på redaktionen. Der er noget afspacering, ikke? Der bliver jo sat med tårne og afspaceringer pumpet op i det her ja, hus, ikke? Der er jo flere dage træk på det her. Og, et, og det skal lige sige, det har jo ikke været for sjov, jeg har været over. Jeg har været på øh, de sige, uanske, det skal vi høre. andet øh, officielt besøg, om man vil. Øh, jeg har været oversæt der Nyhederkorspondens Thomas Falbe på plads. Samtidig med Bill Klintsen, var her i øvrigt. Jeg kan ligesom sige det som det er. Vi, så jeg har siddet. Øh, Nå, det skal vi ikke tage nu Anders. Vi venter. Vi venter, fordi vi skal have undskyldningen, som, som så den falder så. Ikke? Den kommer. Men men men det du Ja. Og jeg har fulgt med, og jeg må sige det har været det har været uhyggeligt. Det, er det, er det? Er, det har været spændende, det har været oprivende, det har været klistret til skærmen, og det jeg talt om, selvfølgelig det du også begynder at tale om 9-100 happiness, mm. tv 3s knytnæve ja. øh, af drama, øh, deres svar på rejseholdet kan man sige, ja. øh, en top øh, med top skuespilpræstationer. og der har vi lavet eller det er så Adrian eller Algodt, som har lavet en, en, en, en, kan man sige, sammenkog af uh, Highlights. Hvad, hvad, hvad, vil du have lov at læse op? Uh, ja, det er Jan-Erik von Beck, som er spillet af Peter Reikerts. Og Knusen er godt spillet, Som uh, snart kommer en fiskekutter. Han hygger sig med sin elsker elskerinde, da hans far, Karl erik von Beck, som Peter er spillet af, af Kjell han ham for Snapsreklameren. Ja, også ham for Kaj. Og øh, svigerbror Skovgå, som er spillet af Jesper Loma. Han for Loma. Han for Taxa. Ja, det er Jesper. Nej, det var ikke ham. Det var, var hey. Torben. Hey. Nej, det var City-bilen. Ja, det er fra bilen Det er Torben. <laughs> det er Torben. Åh, det var små landsbyen også, mand. Hvornår genudsender det egentlig i Ja, spørg i Jens okay. Skal vi lige... Er, det, er, er han imod det? Er vi ikke engang her med? Han var ikke med. Men jeg ved, hvis der er gamle serie, der ikke bliver sendt, så det går, at Jens okay. er jo godt i Jens Er der det? Ja. Det gider han simpelthen ikke. Han, han kender sine lønkrave, og det er også godt. Øh, okay, Lohmann. Lohmann. Det er Jan-Erik von Beck øh, Ja, han hygger sig sin sine elskæne øh, Kjell Nørgaard, Snapsefyren, kommer da. ind øh, Og Svigerbro Svigerbro? Ja, pludselig Svierborg. Og, og Svigerbro, øh, Sten Skoggaard, som er spillet i Lohmann Ham for Taxa øh, Og også vel egentlig også lidt krøningen Ja, ja <laughs> Pludselig dukker op Og det var jo Kjell Nørgaard også fra krønningen Og hør, det udvikler sig Jamen, det, det var jo Kjell Nørgaard i krøningen, Der solgte han jo Snapse i krønningen det var, yeah. det, det var sådan det startede. Han sad snaps i, i, i krønden, ligesom den der Kims med, med René Dib, som var også en anden. Øh, det er jo ikke fordi, at det, der var en, der sidder en anden øh, på reklame og hvor sagde, hvornår får jeg lov til det? Og så fik jeg lov ind. <laughs> fordi han har fundet på mig rigtig godt. René Deep har hørt den. <laughs> det er sjovt. Men her har øh, vi så øh... lige fået. Janny, I har en fundet begge, spillede Peter Rækker og knusende godt. Øh, han er sin far på dag. Ja. Øh, hygger sig med sin elskerinde, ja. øh, da hans far, Carl-Erik Fondbæk, spiller kendt nok over Stamsefyren, og sviger, ja. hvor Stens Gård går kendt for øh, Taxa øh, ja. og Krønny. Ja. Pludselig ja. går det op. Det udvikler sig højdramatisk. Jeg liler, Kette Katten, vil du tage dig her på min aksel? Ja, ja, det Lila kittekatten i så hænder. Ja, men det fik jag af. Hvad håller det, jeg med mig i mine nye italienske daglige gav nu? Du behøver ikke at så højt. lila 90 bliver ju. Men Vi skal lige slute at så, at bliver viggnet. Vi er vinter. Vi er vinter. Vi er vinter. Vi er er Sitter der. Mor, no, no! no! oh, det er lilla kat, lilla kat, lilla kat. Kan du komme med ud og suge til det med bilen takkis så med? Ja. ja. Kan ja. vi gå? Ja. Flæskbæri. jeg hey, blæk. Kommer forsigt her i de sorte spejder, <sighs> som jeg næsten har. Hvad har ni? Næsten. Der er en million seere, eller lytter også, ja. men her musik. <laughs> Hey, hvor bliver man glad inde. Mm. Det er sandelig også meningen. Vi er sat her øh, i radioatmosfæren for at sprede glæde. Mm. Og øh, her er, hvad vi har valgt at deltage. Divater. Øh, Divater. Øh, og det, det her er jo forholdsvis nyt for dig, kan man sige. Det kan man sige, for jeg ved ingenting. Så Anders, vil du ikke læse op? Øh, nå. Altså, jeg ved ikke noget, Ej, vi skal. har første time intro. Den har der været. Øh, så er der New York veganer og forlåelsesteme. Ja. En treklang. Uh, der var demonstration i går. Uh, jeg var der, ja. uh, og jeg har talt uh, demonstranter. Ja. Uh, der har været forskellige, men hvor mange mm. der uh, var. Og så har jeg også uh, en forklaring på, hvad jeg demonstrerer for. <laughs> så er der hilsen til Reimer Bo. Det har jeg ingen idé om, at jeg Hilsen til Reimer Bo. Men sige, hej, altså, Reimer. hej Reimer. Du styrer, og hvis der nogensinde krigen bryder løs, så ved vi godt, at vi skal og høre til dig. Vi skal ikke høre til Jens Dorf. Lige meget, han er en fantastisk studievært. Man men er bare mest tryg, når det er Reimer, der står der. Så, så man, jeg man for Fox News i krisen? Det tror jeg ikke, man. Men øh, jordbærhjelm, det tror jeg godt, vi kan finde ud ja. af. Kommunistvej, det er. Den er øh, overhængende og endnu værre end i sidste uge. Thorsten Jansen? Oh. Han er jo øh, vores gode gamle kollega her, det er. Han er jo nu blevet... Han er mister ny. Han var Attice, -attice i, i... Ja, han ikke ja, det? Det er meget fint. Han det af den danske ambassade i USA i hvert fald. Og vellønnet, når det hed dobbelt udrejsetillæg. Men nu, hov, Det har hov. ikke været nok. Nu laver vi lige et lille rentehop, hva, Thorsten? Nej, rente rentedyk. Trademark. Er med Husk i... du hvad at sige Randdyk, så skal du også i Trademark. Okay, jeg er med i.. i, i... Ui, så har han solgt sin krop en krops ikke? marmerne. Mm. Men uh, næsten lige så flot som hans spishop. Vi skal forbi ud af hjemme. Uh, også i dengrad, der bliver vi et stykke tid. Så er der Klipfakkense ude uh, af 2950, der har vi været. Mm. Så er der Folketingets åbning. Uh, der skal du føres lidt op, fordi uh, der er jo. Uh, en skal del... vi ikke tage den allerede bagefter om lidt? S vi skal gøre. Ja. Så er der uh, lytterservice. Vi har genhørt åbentstalen og taget det essentielle ud. Ja, det er da god. Aha. Og så er der øh, Joachim, mm. men det er team 2, og det er primært lagt i team 2, fordi, og det skal jeg fortælle dig, Anders, bedst som øh, vi sidder her, øh, vi møder ind ved halv syv tiden i morges. Joachim så. skal forloves med ja. Marie Cavaliere. Hosch, Hosh, hosch. Til lykke. Til lykke herfra. Men endnu federe er, at de kommer ned fra TV-avisen. Hey. Der står to øh, unge mænd og siger, at vi får TV-avisen, og så bliver alt ligesom stillet på P3, fordi TV-avisen, det er ligesom, hvis kongefamilien kommer. Det er vores kongefamilie. Ja, ja, ja, ja, ja. Og så siger de, øh, jeg ved ikke, skal I lave noget med det der øh, røllup eller forlovelse, mm -hmm. Det havde vi så ikke tænkt, os men jeg siger bare, selvfølgelig skal vi det. Fordi, når, fordi hvis det var, så ville de godt komme ned og filme det. Ah, Så, vi kommer i, i så de i kommer ned her lidt efter klokken 15, for at filme det, vi laver, er sjov. Så synes jeg, at vi skal lægge det indslag efter klokken 15 i hvert fald. Der har vi lagt, vi har sagt, så kan I sige noget om, hvornår det er? Så siger de, det kan vi sagtens, det er ikke noget problem. Mellem 15 og 15.30. Så der kommer de ned og laver et indslag til, hallo, tv Visen. Så tæt har du aldrig været på han har uh -huh. godt nok fri i dag. Øh, men der er altså sjov med Må jeg sige noget, at jeg synes. Ja. Pente der Mette, valsted, som jo er, er usandsynlig god hvert inden. Og sød og smuk og uh, rigtig dygtig. Jeg ved, hvem det er. Oh, du ved Fra til at. Ja. Nå, okay, ja, Mette. Nå, Mette pine, ja. Hun har talt rigtig pænt om os i fjernsynet i dag i teavisen kl. 1830. Er det jeg håber, på det er hende i aften. Ikke har noget imod øh, Claus Bur. Jeg synes, øh, Claus Bur, han er da ikke værd. Hvem er så en ny værd? Jamen, det der ham med, med fortænderne. Det har de alle sammen forhåbentlig her, for ja, jeg tror, ham... jeg tror jeg ikke, de var blevet værdere. <laughs> det er jo for Vøjstv, at de ikke har nogen fortænder. <laughs> <laughs> Men hvad hedder... Det er også Kim Bilsød-Lassen. Kim Bilsød-Lassen ja. kan også være værd, ikke? Mm -hmm. Reimer er det ikke. Han er fri i dag. Han har haft det hele spæs nu. Der er mere. Øh, der er Stijling, har været i P1. Det er sjovt. Så skal vi ringe til Kasper, og så er der tilspækket. Sådan der. Et festspækket program. Men øhm, hmm. Jeg synes næsten, vi skal kaste os over. Vi skal have folk til... Stig Elling, må jeg kan høre Stig Elling først, det bliver så glad, når høre. Det er okay. Det er jo også for, for folk i humør. Det er her, vi er efter Foo Fighters, ikke? Ja, jo. jo. Og en nummer, der hedder The Pretender. Et øh, dejligt nummer fra en øh, dejlig blade, som... Øh, er er dejlig at have. Er den, der skulle have kommet i mandag, så ikke? Åh. Åh, åh, åh, åh, Den hedder Echo Silence Patience. Åh, så er Men øh, jeg mener, at den er kommet i mandag. Så det tror jeg da nok. Ellers kommer den på næste mandag. Det kan jeg huske. Her på øh, vores søsterkanal, P1, der er det sådan, at... Der sender øh, Jens Gårbo. Ja, jeg yeah. kan huske Jens Gårdbo... Øh, Øh, Fra TV2-nyderen, ja. Dengang, at det var gode nyder. Mm -hmm. øh, så Jens Gårdbo, han og kom dengang, til... Og dengang, man ikke var bange for, hvad det skulle... Hvis man nogensinde keder sig, så, så gå ind på YouTube, og så bare øh, klik på... Eller man var bange for at være lidt kritiske omkring øh, andre mennesker i det hele taget. Okay? Rigtigt. Dengang, men på TV2-nyderen, hvor man var kritisk. Øh, ja, på. Ja, ja. Og... Øh, pre Ja, det var Pre-Fox-Iran, øh, kan man sige. Ikke? Mm. Ja. Mm. Men så kom Steinmetz ind. Så skal jeg love dig for, at det blev... Post-pre-now-fox-news. Ja. Men, Øh... Kæft Godføl... fejl. Prøv at undskyld. Ja. Vi bliver beskyldt for, ikke vi også øh, heldigvis, at men det er jo ikke på sig om, at vi er røde. Men er der en, der er den sorte, dunkleste, sorte laban, så er det Jesper Steinmetz. Hold der. Ja, men det er noget, du skal forstå. Det er okay at være sort. Det er kun farligt, hvis man er rød. Det er rigtigt. ikke. Det, det, det er mere, det er mere, det noget, man ja, men kan miske fra sin interview. Øh, når det er nogen, jeg godt kan lide politisk. Oh. Så skal der uddeles laks, hvis I forstår sådan lidt en. Men apropos laks. laks. For fra Jesper Steinmetz. Jeg laks. Jesper så Steinmetz, du også hader børn. Nå, kan det noget gøre med, at du er... Og nu bliver. Og det er ikke, fordi vi er, er homofose. Vi er, er, er homofose, homofos, overhovedet ikke. Men kan du PS, sige, at Jesper Steinmetz sidder der på en café, øh, hvor han godt vil sidde og læse øh, det nye øh, bladudgave øh, af det blad, som mean. jeg ikke tør at sige øh, titlen på, fordi så opdager jeg nok smidt i. Men et blad, hvor man kan læse noget, noget politik, som var rigtig god for nogle år siden. Og der øh, sidder han der, og så er der nogle børn, der, sidder, der måske larmer lidt, og ser som sådan. Kan det ikke godt stoppe med at larme? Så sidder han der pisseur, ikke? Hvor har han noget, du vil se? Det ved jeg. Oh, Men derimod, Stielling, som jo er øh, i, i den anden skala af, øh, af elsker jeg. Og, og, og grunden til, at jeg godt kan lide Stig det er fordi, at hver gang han står frem på fjernsyn, så er han, øh, han respektabel. Han har altid noget at sige. Han stiller ikke bare op, bare Nej. for at være med. Og også det der med, at hvor man ser mange kendte bruge deres egen øh, barndom, for eksempel, hvis de har haft en visuel barndom, og siger at så kan der komme en med det. Det ser man ikke Stirling gøre. Nej, og det, det er... eneste, man ser Stirling, det er i sammenhængen, hvor det er noget fagrelevant, ja. øh, fordi han er jo salgschef, og det er jo øh, faktisk, nu er det ikke lige topstilling i startup, men det er, altså det er en stilling, han er jo ansat ikke i hvert fald, og på den måde... En, og der synes jeg, det er fair når at man tager salgschef fra et af de uh, mindre selskaber og gøre til repræsentant for hele uh, rejsbånden. Rejsbank, ja. at, at også fordi han var god til at være rørt uh, i tsunamien, mm. hvis du husker det. Og der må jeg sige uh, med Stjælling også, uh, eller, det er, at, at, at jeg tror at grunden til, at det er ham, der står frem for status, det er fordi, at kommunikationschefen eller kommunikationsdirektøren, han eller pressechefen... Han, simpelthen, øh, han er simpelthen så dårlig, ja, det er. som man har valgt at sige, at vi har vi har ansat en kommunikation jeg jeg til, som jo normalt skulle med det at gøre, han Absolut. er så skidt. Han er ringe. Vi tager Stig. Eller også, så er det simpelthen bare spørgsmål. Det kan godt være, at han er god nok, men han er bare ikke så god. Ej, nej, naturligtvis ikke. Fordi men, at øh, Elling er jo på mange måder Mr. Travel. Right? Hvis Mr. Steinmetz, øh, han er Mr. Fox News, hey? så er øh, øh, Stig Hvis Stilling var en bil så en... en uh... Lexus. En Passat. Nej, han vil sgu være en Lexus. Der er lidt uh, avant ekstra ikke? Han ligger lidt frækere, end Lexus. Men ja. den der 4-stræk. på guldplader? naturligt Hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja, fordi der har noget med noget parkering. <coughs> <coughs> Men, Men, hvor, parkering. Hvor antar, Men ja, det er lykkedes... Uh... <coughs> det er lykkedes... <coughs> Jens... Ja, der er jeg ved at gå ned med en lille, lille krampe her. Så er mig, at jeg var. Jens Kvorbo, han har altså besøget Sti ind Ja, han er, det lykkedes ham at få uh, lukket Sti ind til ja. en uh, samtale om, ja, hvad ja. egentlig, det står ikke helt klart. Men den er lang. Og det er primært for at gøre dig godt med, Anders. Stop, stop. Der musikken. Øh, stop. Stop den musik. Sådan, tak. Så har vi trykket på knap. Sådan slået. Og det er Pets, der det er uden underløb. Det er vits. Det er Stjælling, der besøger øh, Gorbos hjørne. Hedder det det? Gårdbog? med Gårdbog på vits. hjørne. Øh. Jamen, jeg ved ikke, om jeg egentlig er belagt af neuroser, men altså, der er jo ingen tvivl om, jeg har også det der med en sort kat, jeg er også lidt overtroisk, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg stopper bilen, hvis der løber en sort kat over, og jeg kommer kørende, så stopper jeg altså bilen og lader en anden køre. Jeg har faktisk siddet et sted øh, i Jylland og væltet og ventet 25 minutter på at komme videre, på grund af, at der ikke kom nogen biler. Så jeg er også lidt overtroisk, så jeg har det hele med. Og det er da rigtigt nok, at man kan sige, at det er jo mærkeligt, at man, øh, jeg elsker at bade, men jeg har stadigvæk ikke prøvet mig om at få hovedet under vand. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det er dejligt at se folk danse, men jeg prøvede mig ikke om at komme ud og danse på et dansegulv, fordi en, øh, en sød danselærerinde, der så det også var min svømlærerinde, faktisk ødelagde det der. Øh, hun øh, hivede mig op til dans og gjorde mig til grin. Øh, og og, og danse. jeg fik lov at danse med en pige En, en ikke særlig smuk pige Og øh, jeg kom så til at gå til svømning Hos hende også Og øh, nede i Torbæk for øvrigt og, øh, og der skulle man altså lære det Først første man skulle lære det at have hovedet under vand Og det er jo ikke den måde man gør det på Så jeg fik sådan en angst for, for alt hvad hun havde med at gøre Så hun havde blandt andet ødelagt øh, Mit danseri og, og mit svømmeri ad, Jeg skulle danse ad, med en pige Forsikt hende det var godt klip. Ja, det var Nu hører vi lige... Øh, 100 træk. Steinmetsch. Og ja. så... Øh, <laughs> Steinmetsch med den nye nummer. Daffy Stats behalte den. Og, nemlig, og så ringer vi til Kasper bagefter den. Åh, oh, fedt. Sådan der. Mm. Ja. Mm. Øh, der er en, der har skrevet til os her, at øh, hun vil godt lige oponere imod vores udlægning af den kære Jesper Steinmetsch fra Fox News. Ja. Hun synes bestemt, at han er lige så barsk, eller forsøger på at være der, og øh, udtryksløs, ligegyldigt, hvem han har i saksen, Så for eksempel et intervju med vores kære statsminister i går, og der var ingen smil på Jespers læber, så det ret skal være ret skal jo. Og det og der vil jeg også sige, Men det er jo fordi, at ifølge Steinmetz er han jo alt for blødst. Ja, fordi at Anders øh, Rasmussen er jo i Steinmetz-verden øh, en røde. Må jeg sige øh, snart, hvad jeg har gjort ved Thomas Falbe, det er øh, nyheder, korrespondent i New york det kommer jeg til senere. Okay. Øh, kan jeg så fortælle om et mistænkeligt forhold i Strøby? Ja, så. Mandags øh, observerede en anmelder en noget mistænkelig adfærd på øverste linjevej, linjevej i Strøby, hvor en pols indregistreret sølvfarvede VV-transporter, allerede okay. der vi har bare køre lige ind i den, øh, med tre personer udviste stor interesse for husen i området. Bilen kørte flere gange helt hen til bygningerne, som om man ville se efter, om der var nogen hjemme. Politiet beder om, at man så frem, man ser det pågældende køretøj vil give politiet et præg. Bilen har nummeret IKZ 185. Og der står bære oh, for nummerplade. Hvad hedder? Men det er jo meget interessant, fordi Og at det, det er jo det der med vores nye. De steder, nye hvor, venner, ja. hvor, det synes jeg er en god åben tilgang til. Dem. Det må man sige. Det er jo slet ikke. Nej, der er en med fremmed nummerplade der kører på vejen. Måske kunne det være, fordi der er en dernede, der ikke vil betale fuld pris for nogle rigtig dårlige tavdækning eller eller, et eller andet. Nej, men der skal være nye hender. Startede ud i udlandet. Undskyld. Vi skal tiltrække ja. topkvalitet af hedder Arbejdskraft, ja. og det er her, øh, hvor poske venner kommer ind i bilen. Og der må man sige i øjeblikket, øh, og det er det fede ved at se Fox News, øh, altså den rigtige USA, fedt, at er at de, er, de er så vilde med øh, meksikanere og immigranter ja. i, i det hele taget. Og øh, der må man sige, der er Steinmetz, der kunne han godt bløde lidt op på det område der. Kunne vi få nogle meksikaner herovre? Vi skal ringe til kærebro. Nej, vil du høre Skal jeg Skægt, be, øh, Hvad hedder det? Hillary Clinton? Godt hun fremlagde øh, til siden af et eller andet forslag på et eller andet møde her, formentlig med alt det her øh, nomineringshaløje, ja. At hun øh, ville give et hvert nyfødt barn 5.000 dollar, tror jeg nok, det var. Nu skal jeg ikke i detaljerne. Det var sent. Klokken var mange, og mm. pigen var ung, og vandet var koldt. <laughs> øh, men det var 5.000 kroner, hun ville give til, til hver familie. Mm. Og så øh, Fox News øh, fremlagde det som, øh, Hillary Clinton vil give 5.000 kroner til illegale indvandrers børn. Vil du se øh, flygtningene ryge ind over grænserne for at få 5.000, ikke? Ja. Det er så smukt. Det, det er virkelig, hvor man også siger... Og, og, og det værste er, at det er, øh, de fleste amerikanere får deres nyhedsinformationer fra den fjernsynstation. Ja, og... og det er samme er det her med TV2 News. Men det er også derfor... Hvad er det med TV2? En... Uh, nyhederne? Ikke news, nej, nej, nej. Men i en, i en tid, hvor der bliver snakket meget om, øh, at, at det vi siger til den her kanal er så frygtelig tendensjøs. Jeg ja. er jo godt ked af, at ja. den anden tendens... Altså ja, den, den er man sådan lidt ligeglad med. Altså, man må godt. Mm, men vi vender tilbage til næste time. Det gør vi, men Utrue nu skal lige. vi ringe til en ven. Og også min ven. I gode venner også. Øh, jeg kan sige, mens du ringer op, at der på asse akkerup lidt ved, ved gruberholm hvor var en, der påkørte rådyr. Nej. Jo. Jamen min overblad. Det tror jeg nok, du var inde med. Dyret var ikke dødt. Slæbt sig ind i skoven. Nej, jo. Det er så ikke i selve Strøby, kan jeg sige. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. er det Kasper? Hej Kasper. Ja. Det er din bedste venner fra København, Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Hej. Ja, Goddag. Nå, hvad så, ven? Jeg lavede lige at sove. Hvorfor tog du så telefon så hurtigt? Du ligger sgu da ikke i soven skid. Er jo, ja. Han... Ej, nu ringer de da, ringer de da ikke snart. Nej, men Kasper siger, han sover, så er det godt nok for os. Kasper, Kasper... Øh, må jeg så spørge noget? Hvad er du ja. på? Ja. Hvis, så er du? Er du sådan fyrt fyr, der så nøgen, som Gud skabte dig, eller ligger du, du i pyjamas? Ej, jeg, jeg lægger kun i olie, nej. Er det så kokosolie, eller er det øh, øh, olivenolie? Nej, jeg lægger det der i... madolie ned fra Fakta, der ja, det hedder vegetabilsk olie eller palmin. Hvorfor ikke er... palmin? Bare lægge oven på 200 blokke valmin, og jo mere man sveder, jo varmere... Mm. Jo bløder bliver sænkt. Så pludselig kan du lave cocktailpølser, hvis du forstår. <laughs> Ej, lad det nu ligge. På alle måder. Kasper, du er vågen, og det vi primært skal høre, det er... Har du det godt? Ja, ja. Nå, det er godt. Tak. Anders, har du noget? Mm. Du, du er munden fuld af ja. marsbar. Ja. Det skulle da ikke være underskud men er det noget, med får i så er det der marsbar. Mm -hmm. Kasper, hvad har du lavet i weekenden? Øh, nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg kan faktisk have... oh det var i går, at weekenden slut. Nej, det var det jo ikke, det var brevlen. Øh, det slutte i søndags. Mm -hmm. Jeg lavede ikke, rigtig nøje. Min fætter, han var lige godt op forbi. Altså, så skete der, rigtig noget. Hvad lavede din fætter? Hvad skulle han? Ja, han skulle bare op til Shifarvær i weekenden. Han bor her. Skulle han til hvad? Ja, far. er der fra ja. Aladdin? Nej, Shifar... Sin far, nu er jeg med. Ja. Modtaget. Hvad laver øh, din fætter, altså din onkel? Ja. Hvad laver han? Han er pædagog. Hvad, hvad skulle din fætter op at lave hos pædagogen? Jamen, han skudde op til sin far. Nå, og, var, og på besøg? Ja, og ja, ja. skilsmissebørn, De skal jo frem til tilbørn. Præcis. Kasper, hvor hvorfor er din fætter? Han er... 16. 16. Kasper, du er du egentlig skilsmissebørn? Det har vi aldrig spurgt om. Det tror jeg ikke. Nej, det er jeg. Nej, så, så ved du ikke det. Din morfar, hvad laver din morfar egentlig? Jamen min far, han er bager. Hmm... Min mor, hun er det, man vil kalde en rengøgningskurne. Man vil kalde det en... Service-madvog. service, -madvær. service -madvær. Ja, lige præcis. Ja. Er det rigtigt, hvad man siger er bærebørn? Øh, med bærebøren? Skyr bollerne, eller hvad det hedder? <laughs> nej. Kaster din far det, øh, nogensinde nej. med dig? Selvom han er bærer. Og man hvad? Kaster det med dig? Hvad så jeg ringe med dag? Hvad? Det har været vel dårlig. Jamen, jeg har også været i USA. Men Kasper, hvorfor ligger du såret nu? Ja, det er ingen gang. Hvorfor du nu? Hvorfor ja, sårer jeg... du nu? Åh, oh, jamen, vi er begyndt på en ny skole. Herning. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Er det Femskolen? Hvad er det for noget? Er det uh, uh, Legoland uh, Showskolen? <laughs> Skal du være med i Atlantis 3? Velkommen Nej. til Kåsbøk! -E Bare vent, du ved. Når det der Nej. La åbner øh, øh, åbner der bilund, det første, der bliver sat op derovre, det er Atlantis, meets ja. Madsador, med, altså med alle snotungerne fra Legoland show, show Academy, hvor... At, nej, Men Kasper skal nu fortælle, hvad for en skole han startede på. Hvad Men, er det for en skole? Det bare uden uh, den der Legoland-skole, var der heller ikke noget, der hed MKP i øvrigt. Så man kan sige, det er det jo, jo meget sige. godt, kan man sige, tak, til, tak til Legoland, tak til Legoland ja. Og er også tak til Lego, jeg kan forstå, det ene sted, hvor lego koster rigtig, rigtig, rigtig mange penge, det er jo i Danmark. Tak. Ja. Det, det var sødt af sød, ja. ja. Men Kasper, tilbage til dig. Hvad for en skole? Det er jo landbrugskole selvfølgelig, men hvad for en skole er det nu? Øh, jamen, det er noget, der hedder agroskolen. Øh, hvad er det? Jamen, det hedder bare lidt større end den, jeg gik på på, på mors, og så er den heller øh, sammensluttet med noget tekniske skoler. Så det er det kun jordbrug nu? Øh, nej, det er også dyr, med, og, men det er ikke... Øh, hvad er det hedder, de, de tekniske uddannelser, som der øh... var, det, det var. FG. <laughs> Jern? <laughs> metal. Det er lige øh, det er også, Fordi det var ikke det, det var jo. Ja, det er at hænge i små detaljer. Er det så sådan, at så du skal øh, melde dig til animalsk eller vigtibisk jordbrug? Og så vælger man der, og så om man vil være eller om man fortsætter med noget korn? Øh, nej, men det første stykke her, der er vi sammen alle sammen. Uh, altså på den måde, nej, nej, nej, nej, nej, det kan jeg ikke Du var nok ja, i dag. <laughs> ja, jeg er lige vågnet. Batterierne er helt friske. <laughs> <laughs> men, uh, men senere ja, så får vi da valg mellem, uh, uh, mellem svinekører. Hvad, Hvad Kasper, tager du der? Hvad tager du der? Jeg regner med, at jeg skal i svinekklæs. Sådan. Krisbær <laughs> Gris, sådan bliver så. <laughs> jeg skal i <laughs> Så har i små kidsbærer i nakken af tøj, så men ikke. I... <laughs> ja. Kasper, jeg har en, en artikel fra.. Øh, en avis... Det er, ej, det er ja, David Træsavisen. Nu, kom med det. Kvinderne flygter fra Vestjylland. Tina Breven på 28 er en af de mange unge kvinder, ja, okay, 28, mm, der er flyttet fra Vestjylland. Hun er vokset op i en lille by i Thy, men flyttede som 19-årig til København. Mm. Øh, og hun er en af de mange unge kvinder, der er flygtet fra Vestjylland øh, øh, og flyttede til Aarhus eller København. Først og fremmest flyttede jeg vel for at få en uddannelse. Men jeg tænker også bare til at komme væk, siger Tina Breum. Mm. Hun er langt fra den eneste kvinde, der er flyttet fra, øh, fra Tjø-området. Kasper, hvad sker der? Ja, hvad foregår vidste, i viste? Øh... Jamen, så er hun øh, trænger til at, at flytte væk fra tyre. Jeg ved helt, hvad hun vil flytte fra, for der er mm. her ingenting. <laughs> Eller, okay, hun vil måske opleve noget andet, så. Den kommer jo godt. Kasper, er du ude i fjaltring? Nej. Har du været i Tarm? Jeg tæt ud af Tarm. Det har vi vel alle. <laughs> har du øh, været på et lem? Nej. Det, det, det, var, in, det var ikke engang dårligt, Nej, fordi at du skulle for... sige, har du været i et lem? Ja, ikke? Men, Og så sagde ja, du, har ja. du været på et ja, men, lem? Det, det var bare sådan <laughs> ringe. Kasko, kan så... er du klar over, at øh, der er jo, det er jo den store royale for forlåelsedag i dag? Ja, jeg hørte det lige på 3 Nyheder. Hvad er din øh, umiddelbare holdning til øh, det, det unge par? Eller parret? Ja, er fuldstændig ligeglad. Hvorfor? Det interesserer mig, altså nej. Men tror du, Marie Cavalier er øh, en god prinsesse for Danmark? Det ved jeg. ved sgu ikke engang, hvordan du ser ud. Hun ligner lidt øh, mange andre fra kongehuset. Ej, det vil jeg godt sige, det gør hun ikke, men det skal vi jo vente med at sige. Men... Nå, ja, vi skal fordi, at det ja. vi kan sige, det er, ja. at, øh, at der er... Der men Kasper, vi skal også til at ringe ind, fordi at det, god, der kommer om 15 eller 45 sekunder, Christoffer Mejner, som i dag er usandsynligt smukklædt. Øh, Og så siger jeg må jeg sige til ham. Øh, nej, det er, er flotere end hjertex. Det er virkelig ikke flot Jardeks. Det er en mand med stil, der er studiet. Kasper, vi vil, du må gerne sove videre lidt nu. Må vi ringe ja. til dig igen? Hvornår? En af dagene. Øh, ja, det var et retorisk spørgsmål. Du skal Kasper. ikke komme og sige, at du er travlt, for det har du <laughs> ikke. Ja nu er for Jamen, jeg er der i skuel på den tid her. men så skal jeg være Jamen, sku, du ligger sgu da og sover nu? Ja, det er ikke engang løgn. Jeg jo, på røst samme tur, så skulle vi hjem. Og så var mindre lærere, vi skulle have fri resten af dagen. Det være Virkelig socialt. Vi samme tur. Jeg går hjem og sover. <laughs> Hva? Ved Kasper? Uh, vi ja, ringer jeg... til dig på vi fredag. skal nok få fat i den. På fredag. På fredag, det er fredag. modsat. Ja, ha' det går ikke? Det fredag? fredag, vi ses. Morgen, morgen. Ja. Hej, her nyder jeg dig. Godt. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholtz. Velkommen til anden afdeling, og man vil eller endnu en time eh a en axt, en helle, eh tæde Ses på bryggen. <tryk> Æh, ja, er det sorte spejder, denne onsdag den øh, 3. oktober. Mit navn er Sparrehold, vi sidder med Astrid Armstrong massen. Og eh øh, over for os. Der står ej, må jeg sige noget inde. Ja. Jeg vil gerne sige, at øh, hmm. Og det her det, det lyder måske, som om man ikke rigtig går op i sit arbejde, og det gør vi naturligvis. <laughs> Men når nyhederne går på, så er der både nyheder og sport. Kristoffer ja. øh, Meiner står herinde, han er uledelig at være sammen med. Ja. Ej, det er han ikke. Han, han er, er, er så, så sød. sød. Øh, han er så sød. Øh, jeg er også derfor, at vi kan sige det. Dem på sporten kender vi ikke, så de er simpelthen så ulid. Nej, ja. De er også ret søde. Sød. Men hvor med alting er, så går vi lige, jeg gør, øh, og sam af redaktionen. Øh, god ryge en cigaret. Jeg sidder her lidt og holder vagt. Ja. Og så efter øh, det er byen jo.. Øh, og kæft det er de også nået langt på den efter, ja, jeg, det. Jeg, giv, øh, jeg har giv, været væk lige. noget for den. Øh, og, og så øh, står vi foran, så kommer ingen ringer en med et sæt Jesper Berns Bernds. Godt. Jesper Steinmetz. Nej, nej, nej. Jesper Bernds. Jesper Berns. Kan du ikke huske Jesper Berns? En jo, En af, jo, patræs, skyldes, øh, man. En af absolut største værter igennem tiden. Kommer og gå uh, Jesper og hans kone med et er livsby flyttet til, til England. De bor i London. Af øh, praksisårsager. De laver en masse brætspil. Hvor kan man bedst lave brætspil? Det gør man i London, fordi i London laver man... lønne i sit hjemland. Hvor laver man uh, golfspil eller piller brætsopspil? Det gør man i London. Det det, fordi, uh, det er London Prøv at bygge op på dommene bukserne i London. Hvad får man så? Brætspil. Og uh, så uh, kommer Jesper hen, og jeg har jo ikke set ham i mange år, og det var rigtig hyggeligt. Det var, han er sød. Han går, Jesper er rigtig, rigtig rar. Så Skal siger han, han knude? Yes, Så siger Jesper, vil du hvad? Ja. Tillykke med den der pris. Årets radioværter. Det er noget hele vejen til London. Og Ej. så bliver jeg eddermame stolt. Og det er ikke så satire noget. Så bliver jeg rigtig stolt. Når Jesper Bernds, som jeg var stor, stor fan af. Og for så er vi stadig er. Ja. I gamle dage, kan man sige. Det er jo så også nogle år siden, Jesper. Du er, han er men han tager stadig godt ud. Øh, øh, øh, kommer han og siger det, ikke? Sagen? Og så ja, tillykke sagen og ja, eller sagen dig? Tillykke til jer ja, Sagen prisen men han Det er også sig. noget til London. Helt til Anders. Men var det også? Sand helt Anders? Mm. Han stadig det der lange hår. Yep! Juhu! Så vil jeg godt krydre den lille anekdote med et, øh, et spørgsmål i dyrelægebrevkassen øh, Dine Kæledyr ved Lisbeth og Søren Nordberg. Lisbeth og Søren Nordberg er gift, men ikke med hinanden. Nej. Øh, vi, har, vi har berørt det før. Øh, der er jo mange læsere ude hjemme, som har problemer med deres øh, misser. Mm -hmm. Også i denne uge. Det er Birgit. Birgit har problemer med missen. Jeg har en neutraliseret mis på 12 år, som pludselig er begyndt at tisse inde. Den har adgang til det fri via kattelæm. Misselæm. Du sagde ikke kattelæm. Okay. Forfra, forfra, forfra, forfra. Overskriften er også den urenelig mis. Jeg har en neutraliseret mis på 12 år, som pludselig er begyndt at tisse inde. Den har adgang til det fri via misselæm. Og det er gået fint alle de forgangene år. Den har aldrig tisse inde før, og den ved godt, at det er galt nu, for den sniger sig rundt og holder hele tiden øje med, hvad vi mennesker er. Hvor vi mennesker er, til den kan komme til at tisse. Hvad kan årsagen være, en mere, og hvad kan jeg gøre? Hilsen Birgit. Når en mis begynder at tisse inde, så er det enten fordi, den er stresset på grund af ældre miljøforhold, eller fordi, den er syg. Sygdommen kan ligge i selve blæren i form af blærebetændelse, blæresten eller svulster. Men der kan også ligge andre steder i kroppen. Hvis er syg. Misen, hvis den mist mere, end den plejer. Det var dumt. M men det resulterer i øde. øde urin og dermed øget tang til at tisse. Og den kan ikke nå hen til bakken, eller nå at komme udenfor. Så sætter den sig det første og det bedste sted. En mist, der drikker, og tisser mere end ellers, kan have et forhøjt så sukkersyge lever eller nyere lidelser. Åh, oh, fuck. Missen skal dø. For at forløse missens problem, så må du bestille tid hos dyrlægen. Mange af de syredomme, vi ser hos gamle misser, kan ikke kureres, men for andre af dem findes der behandlinger. <laughs> han har svaret alt. Alt, det kan være alt. Og det, det kan være, det kan være det, alt. Det er ligesom det kan være, Karsten Borup, eller han hedder. Nå, jeg at læge Karsten. Følg med i næste uge, hvor der er flere spørgsmål om din mis. Her er vi i Norge. Ja. Hurato Torpedo, øh, en gruppe unge mennesker, der spiller primært på hårdt Hvidvare. Men deres vision er Total Eclipse of the heart. Så er For det her så der og spider, som er vores hjemmeside, kan du øh, klikke vores playlister og så høre hvad der er, vi har, øh, eller se hvad det er, vi har spillet. Og hvad er det, vi spillet her? Uh, Hurra med. Uh, Total Eclipse of the Heart. Et cover-version. Uh, det var ikke en original version. Ah, ah, ah. Uh, med, uh, hvad hedder hun? Lorena McKenit. Er det ud... Bonnie på uh, Også Bonnie Tyler, men det er jo hendes kunstnavn. Ja, ja hedder hun jo. Lorette de Marre Lorette de Marre. Mine damer og herrer, i formiddags <laughs> i morges blev det så endelig officielt. Ja, det blev først officielt om uh, cirka 42 minutter. Fordi ja, der er det enige presmøde. Det, det er jo bare udsendt en presmeddelelse. Okay, sørg med. Ja, jeg har skalatet. Jeg er jo lige kommet hjem, som man siger. Det er du, og jeg skal da, mens du lige træder vandet lidt, finde den øh, pr selve presmeddelelsen, så du ligesom er, er opdateret. Ja, ja tak. Ja. Du du skal træde vand, så skal du træde vandet jo. Øh, jeg vil godt sige, øh, at, at, at man skal virkelig være sin ord. Jeg har fundet den. Okay. <coughs> og det er bare så, vi har sat scenen her. Pressemeddelsen for Hofmarskalatet. skal majestæt dronning og hans kongelige højhed, Prinskamalen har den glæde at meddele, at hans kongelige højhed, prins Joachim, har forlovet sig med frygten Marie Cavalier. Statsrådet har i dag, onsdag den 3. oktober 2007, været forsamlet på Christiansborg Slot under hendes majestæt dronningens forsæde. Under forsæde. Ja, det står der. Siddet. Det står der. Under det er uvidbart besøgning. Det har altså været forsamlet under hens forsæde. Det må være, de, være kronet, for ellers kan I simpelthen ikke være der. Efter det er store kronen, kronen det er stort kronen. Efter indstillingen fra statsministeren, meddelingens majestæt, I medfører at tronfølge af 53 samtykke til, at hans kongelige højhed, prins i Håkind, indgår i et skab med frygten, kan Marie, Marie Kavier, hvor der vil vel finde sted, i løbet af foråret 2008. Det virker lidt fagigt. Det, der er meget vildt, det er, at man øh, statsministeren skal give en lov. Det er ligesom at det er jo ikke mor og far, der giver lov. Det er statsministeren her i Danmark, der skal give lov. Øh, øh, må jeg øh, gifte mig med? Må jeg få lov? Med, ja, det må du godt. Det eller må, nej du må ja. ikke. Og, og der må jeg sige, og, og der, nu er vi igen røde her, Danmarks Danmark, Sarto, og vi kommer tilbage til det senere, hvor vi... Jeg synes, du skal lytte til sit hjert. Øh, ja, forestil jeg forestil synes ikke, man skal gå hen og spørge en statsminister Nej, men forestil dig Hvis det endelig var, du skulle vælge en statsminister, du ville ind til øh, Så kan man sige, at jeg er glad for, at Lykketoft aldrig blev statsminister Men det her en god forstået på den måde Forestiller jeg... at komme ind til ham, og han skulle godkende ja, øh, kæreste, han ville bare sige nej øh, Og komme med formaninger nu. Ja. Men forestil dig at komme ind til Anker så er han så, øh, Eller Poul øh, er, der, er du klar, hvor hyggeligt det havde været? Ja. De to for... havde, at det havde været de hyggeligste mennesker At få lov til at spørge om Hartling Paul, Ham kan jeg ikke huske der var jeg ikke født. Nej. Nej. Efter, efter, efter ægteskabs indgåelse vil frøken Cavalier blive tituleret hendes konge og høje, prinsesse Marie. Frøken Marie Cavalier er fransk statsborger og tilhører den romersk-katolske kirke. Det er frøken Cavaliers ønske at overgå til den evangelisk luterske kirke. Det er heldigt, fordi det står i øh, grundloven, grundloven ja. at hun skal være. Ja. Ja. Så der, der ramt, de skulle lige plet der. I forbindelse med ægteskab og ligeledes indgive ansøgning om dansk indfødsret, ja. at hun kan løses fra sit franske statsborgerforhold. Hun er jo født i 1976, den 6. februar. Ikke et øjeblik for sent, kan man sige. Hun er sige. datter af Alan og uh, François Esse. Ja, François. Jeg læser bare François. op, at jeg har så rigtig forstået, hvor det lyder den vel. Nej, lyder blev skilt, da Marie var 13 år. Det, og hun er blevet øh, med sin ske. mor til Schweiz. Hun har gået på kostskole i Schweiz. Det er godt. Hun har gået uh, <coughs> i skoler på universitetet i Boston i USA. Hvad har hun studeret i Boston i USA? Hun har... Taler fransk, italiensk, engelsk og spansk. Jeg er jo ikke studeret i Boston. Og hun bor i en lejlighed, i den gamle bydel i Genève. Uh. Og nu er hun øh, på vej til at blive øh, vores næste prinsesse. Det kan du regne Velkommen til. Ja. Øh, vi er jo ikke i stand til at sende live fra presmødet, fordi det første starter her om 40 minutter. 30. Mondo sender dig fra, det kan du regne med. Mm Mondo. -hmm. Øh, og og betrændigheden kommer også til at berøre det hele eftermiddagen. Ikke på den måde, men altså. Men kære øh, venner. Det er sådan, at vi har været med til, og, og, og det, det må jeg ikke opfatte afgant. Det vil sige nu. Det er sådan. At for øh, På uger siden Der var Anders og Ejo, øh, ja, stor blev, blev Anders og Ejo øh, Spurgt øh, Og tusind tak fordi Spurgt Tus, Tusind Spørger jeg lige igen næste år ja. Om øh, vi kunne tænke os øh, At være øh, værter Ved kronprinsparets kulturpris altså ved, Som jo er Den, komle, Frederik, den kommende og konge Mary. Og øh, hos, øh, festivitas i Operat I København Og, sagde og det ja. sagde vi naturligvis ja til. Absolut øh, Pengene var ikke så Men, men, men vi en æren vi sagde ja. ja. Og, og, og, og det har klød i knaphullet siden. Det, øh, er øh, ikke, altså, posten posten ikke ved der nu jo. Nej, men der kan man sige, sådan er det. Vi har bare, bare tænkt at Jeg var bare sige, jeg troede. Vi bare tænkt at prøve først. Ja, det var øh, første. Fordi, fordi, at når øh, prisen skal udrækkes, overrækkes, øh, så er der jo en del øh, gang frem og tilbage, mm. hvem skal gøre, hvem skal ah, gøre osv. Ah. Vi trænede det, og jeg synes, det gik rigtig godt. Ah. Øh, og derfor er det heller ikke overraskende for os, at man også har trænet det pressemøde, som er her kl. 16. Hvor at, altså Prins Joachim og øh, Marie Kavalier. Øh, sidder, og bare vent, det er noget det første, der kommer til at ske øh, helt sikkert øh, i forbindelse med spørgsmålene, der kommer. Hmm. Jeg kunne godt tænke mig at vide om hende der, den kan virkelig, du snakke dansk? virkelig kloge for billedbladet, hun spørger. Kære øh, Marie, hvordan har de det med, at billedbladet var de første, der kunne offentliggøre, at de var kærester, Kan du huske det til Frederik og Maas? Præcis. Øh, der stod en dag, Anne. Men der er jeg bange for, at det var her, nu det var først, den her gang. Ja, der kan de lære det billedbladet de virkelig kommer bag. Men det jeg er tror, de... et af de andre spørgsmål, bliver, hvordan går det med at lære dans? Ja, det er det også. Og så i morgen vil jeg i hun snakker rigtig dårlig dansk. Hvad sker der for sker hende? Mig. Hun har været i landet en måned, mand, så gør du ikke snakke dansk. Hvad sker der? Men øh, øh, alt sammen. Øh, Men Anders, al øh, vi skal være rolig nu, fordi her 15.24, øh, det er om 20 sekunder. Der starter generalprøven. Der øh, starter generalprøven. Øh, det er på Christiansborg. Ja. Øh, Eller er det? Det er, det er der, hvor de er. Det er i hvert fald der, hvor de er. Der, vi kan øh, selvfølgelig ikke sige hvor det er. Om 10 sekunder. Rigtig spændende. Øh, vi får åbnet vores mikrofoner nu indtil... Og det er generalprøven. På og det vi skal, skal pressemødet, vi følger nu. Værsgo, vi stiller om på jer. Så. Ja, allerførst. Ja, det tillykke med for Hvordan er det endelig at kunne træde frem og vise verden, at det skal være dem. Som udlænding, og når de ser på Danmark, hvad er det for positive og negative sider, der er ved landet? Bortset fra vejret og øh, som det negative, og prinsen måske som det positive. <laughs> hvad er prinsens bedste egenskab? Hvad er Michael Kampere, TV2. Jeg vil også gerne til lykke. På en dag som i dag vil man jo virkelig gerne vide, hvordan deres forhold har udviklet sig lige siden det begyndte. Så hvis vi starter fra en ende af. <laughs> <laughs> hvad, hvad skete der? Med er vi på en land? Det kan kløs så længe i de knaphul, der kommer aldrig. Nogen at tæde så meget som en lille rosen. Det var Gry, der gjorde det. Det er Gry, vores redaktionschef, der siger, tv-avisen siger, kan I ikke lave... Jo, det, eller, jo, det kan vi. Det, var det. det hele sker på den måde. Jeg godt... Undskyld, undskyld. Det skal du stoppe musikken så? Stopp musikken, vi skal forklare det Nej, ja, du skal ikke undskylde, hold det... op. Vi vil bare kende tv præcisere. vi Vi præciserer nu. Det kommer så jo primært, at vi gerne vil vide tv-avisen. Ja. Og når Tivisen kommer og spørger, om vi skal lave noget sjov om, om, om forlåsen Så siger vi jo rent instinktivt ja selvfølgelig Og så får vi travlt ikke? Ja. Og jeg vil sige, at Gry har gjort et pokkers godt stykke arbejde ja. her uh, Og det var Og ja. jeg vil også sige Rent, rent siger, Det Nielsen. satiriske ja, Fri Fri Nielsen, Nielsen, Som jeg. jo er kendt øh, republikaner øh, Som jo som jo Ja, så er det Det har vi ikke noget med at gøre Jeg synes det var sy jeg morder mig ikke Men jeg kan godt forstå, at folk morder sig Øh, hvis de synes, at det er sjovt at nedgøre. Øh Hende der. Hende øh, 60. næste prinsesse. Så jeg tror jeg, vi, vi skal spille om. Hvad hører vi? Vi øh, er Frans Ferdinand, og så spiller vi 8 træk, og øh, så har vi ca. 7-800 andre. Jeg vil tingene. godt understrege. Vi <laughs> synes jo, øh, vi havde stadig en dejlig oplevelse i Obranden. <laughs> det var en rigtig god aften. Ja det var. Streets Go, dry your eyes. De tre vigtigste... Åh! Oh, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej be, be, be, be, be. Kære Lytter, du har aldrig hørt det, der lige skete her. Nej. Øh, men kan vi få nummer 15? Nej, Som nummer skal fem, bare Nummer 5, undskyld, nummer 5. Sådan. Så ja. er vi klar, mine damer og herrer. Nyt fra Centralkomiteen. Nyt fra Pragda. Nyt, Nyt fra Konigsreden. De Røde Svin. For den reve røde rotterede. Det er, står jo fra de røde. Okay. Anders, du har været i Amerika vores eneste håb imod den røde far. Mange husker vel, da Thomas Falbe, det er nyheds korrespondent i New York, såkaldt korrespondent. lavede, ja, han skrev den jo ikke, han lavede, han klædte den sammen af sin egen. Af, af sin private holdning og en kronik, og han omkring... tillod sig at være kritisk, eller i hvert fald analyserende omkring. George Dolby Push. Og Carl Rowe, hans tidligere ja. spænddoktor. To øh, midtsøgende amerikanske politikere. Liberal, ja vel, men dog alligevel i den pæne ende. Der kan det man var sige... ikke fint nok til faldet. Ja, men der kan man sige, at det gode ved, øh, ved sådan en som øh, David Trads og hans nødselvis, det er, at han er sætter meget fokus meget på det hver eneste Godt. gang. Og Posten, som du arbejder for, jo også sætter øh, fokus på det. Det er meget en ære at være ansat på en avis, Nemlig. som har en vågent øje Nemlig. med i røde hunde. Nemlig... Men du har været derovre? Jeg har været og derovre. har du talt den lille røde fidus til rette? Hvis så siger den kinesiske mafia... Hmm, triaderne. Hvorfor tror du, at triaderne er flyttet fra Kina til New York? Det er jo, fordi de ikke gider det røde. Derfor havde Thomas. jeg et lille date sammen med triaderne og Thomas Falbe <laughs> Ude i Lower East Side, eller hvor var I henne? I Borgonje-skoven. Borgonje <laughs> Godt, det ligger så... Frank, let, det ligger. Og, øh, øh, nej, det der sker, det er jo simpelthen, at jeg øh, sætter Thomas Falbe på... Øh, det her 4 værelse, jeg har lavet over. Yes. Øh, fordi det skal ikke koste licensbetalerne øh, penge. Nej, nej, nej. Og så øh, var der 66 timers Fox News uafbrudt. Og da han var bundet til stolen? Nemlig. Sådan. Bemærk, hvis Thomas Faldby skulle komme igennem et indslag i aften, øh, eller i morgen aften eller på et andet tidspunkt, der er nyheder, hvordan tonen har fået en anden lyd. Jeg tror, tonen har fået en anden lyd af en Nasme. Det tone og lyd Nå, er det, Ja, okay. At ja, pipen har fået en anden har tobak? en anden tone. Eller tobak. Ah, elegant lille svist ja, ja. der. Ja. Og det er stærkt tobak, kan man sige. Det glæder mig meget. nemlig. men... men, men da jeg og så, ja, undskyld. Da jeg så er med, Erik, Mens du er over... Nu tænker jeg og hvad blev der egentlig af Torsten Jensen, deres øh, nyheder og store øh, værtsflavskib? Som jo også var korrespondent i USA. Torsten Jensen, han blev jo, er jo blevet hyret af den danske Nej, nej, stop en halv. Og stop det musik, for nu er vi væk fra kommunisterne. Tak. Ja. Jensen går ikke rundt og bliver hyret. Nej, okay. Han fik ansættelse. Jensen er blevet spurgt, kære. Nej, han bliver ikke spurgt. Han er blevet anmodet. Okay. Kære øh, Jansen. Ved de... Deres, deres noget. Deres journalistiske ekscellente. Ja. Vil de være så... Er der noget? I Kunne de være interesseret i? at arbejde for os? Øh, Ambassaden ambassaden i Amerika, i Washington. Og det er ikke noget, man sætter kommunist-svin til. Ej, det kan ej, de godt sige nej, dig. Men nej, vi har da været nej. lidt i tvivl, fordi han har været USA's kondent, han har været på DR. Ja. Jeg har set ham kysstøsfænger i gymnasiet. Ja. Uh, alle de ting peger mod, at han er en kommunist -svin. Ja, ja. Men gud skal love, mens du er væk, så sætter han selv foden ned og siger, jeg er ikke det en af de røde hunde. Jeg har de rigtige værdier. Jeg kan gå ind og reklamere i dansk tv, men ikke bare for noget halløj. Jeg reklamerer for det allerfineste, nemlig penge. Og der har vi den store fornøjelse at se Thorsten Janssen i en serie reklamer. Og hvis man går ind på hjemmesiden, og det synes jeg, skal, Realkredit Danmark, ja. og se, at han har en mængde informativ... Jeg tror, at man har solgt det til Janssen på det med at sige, Thorsten, det er ikke rigtig reklamer, det er mere slags information. Du skal bare holde du et form for, et for Du får et par millioner det. Du skal lave et PowerPoint-oplæg. Men det er ikke reklametorsten, Thorsten, det er det ikke. Det er mere... Jeg ser det som infotainment. Ja, ja. Infotainment? Ja. Eller mere inden for en tæne, men, men ja, altså, ja. Torsten er spydspids æ, for, for det, der hedder rentedyk. Ja. Et nyt power-produkt produkt fra Realkredit Danmark, hvor man kan æ, gældsætte sit hus på en ny festlig måde, eller ja. bil, eller noget. Æ, det ved jeg ikke. Jeg ved kun, renten kan kun dykke to gange om året, så ja. klapper fælden. Ja. Og hvis den går op, så går Torsten ind gennem, og det er det, man skal se den reklame for rigtigt at kunne fornemme. Så han, går han, sige, ned, han, rente han går ned, han dykker med reklamen, ja. samtidig med, at han ser fed fordi ja. han, er jo, han er lækker, og han er, han er info informerende. Vi har, vi har valgt i, i, i, i denne her uge at sende forskellige små altså inf information. Jeg vil ikke kalde dem reklame, jeg synes, det er for, det er for billigt. Det er mere som Master Fatman og sådan nogen, der fordi, ikke? Jamen, Også fordi, undskyld, jeg siger det. Eller Iben eller sådan noget. Ja, ja, ja. Det er reklame. Ja, ja. Det er reklame. Det er Goldgate, ja, ja, ja, ja. Eller, anders, anders, eller briller anders. Anders. eller sådan noget. Og der må jeg sige, Torsten Jensen. Altså, han er væk i hvad? Et halvt Det er han engang. Ja. Og så skal der satme øh, penge på kontoren. Jeg tror da ikke, det er, fordi Udenrigsministeriet er fedtet med hyren. De altså, blot det er jo. Blåt pas. Det er jeg Og det er de store shivas. Men altså, sådan er det. Og det er vi kun glade for, at vi har fået øh, den aflede, den lille mistanke, der nagede, om Jansen var konisk. Det her skulle nok få det, her, det skab hen, hvor det hører hjemme. Må jeg sige, øh, hvad han skal lave om et halvt år? Ja, er jeg er klar. Inden for et halvt år, mm. der tror jeg, at Torsten Jansen... Han er vært på et nyt TV Danmark-program, der hedder Casino. Fem-seks kendte, øh, eller ikke kendte, tager til Las Vegas og spiller Casino. Eller øh, poker, ikke? Jo, det var aldrig ske, Anders. Hvorfor? Fordi han er i Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet, de tager, af, de tager sig af deres folk. Nå, så han har nødt til at lave den her reklame, imens han stadig var ansat i DR. Nej, nej, nej, eller? er du sindssyg? Jeg Nå, så... tror bare, at, at det her, det er ikke reklamer, Det er det, du misforstår. Det er sådan mere en slags... Det ligner også reklame, hvis man er utrænet. Men i virkeligheden er det mere sådan en informering. Det er en slags opsparing ja. for en million Ja, for så er jeg med ops. Tak skal jeg. Tak skal jeg. Kan ja, vi det vi... af nogen forfra, jo, fordi ellers, det, det er min skyld. Men det er fordi jeg, jeg går ind gennem her øh, halv syv i morges. Kommer ind på min arbejdsplads. Så står der en, øh, en fyr inde i forien og siger, Hey, her, den skal du have. Og stikker mig en plade i hånden. Ja. Man kan sige, at han stikker mig en plade, faktisk. Ja. Øh, den har jeg lyttet til. Og det er så det nummer, vi hører fra her fantastisk godt det er, det er Bo Herr Hansen og Niels Lassen men plade. Jeg er ikke aner noget om andet, end at det her nummer er med. Ja, det er nogle dage siden, at man sidst har hørt disse kækketoner, toner, der kører netop nu. Ja, men nu er det på tide at spille, og øh, jeg er ikke helt klar over, Anders, om vi øh, faktisk øh, stadig... Øh, er sådan, at vinderne af, af Tidens konkurrencen øh, også at deltage i den store øh, konkurrence. Gør de det? Nej, det gør de ikke. Nej, det gør de ikke, for vi, ved. vi har... I, må lige... jeg lave en lille tilføjelse til en konkurrence? Ja. Øh, vi har jo en konkurrence, øh, som man kan følge med på vores hjemmeside om to billetter til at komme med til Iceland Airwaves her øh, i efterårsferien. Ja. Øh, og med hotel, og jeg ved ikke hvad. Øh, der har man kunnet deltage ved at vinde øh, i tidspunktet sidste uge, og mm. man har også kunnet deltage, hvis man øh, kunne høre noget hemmeligt på vores øh, podcast. Og, mm. og alle disse mennesker er jo med i den store finale på fredag. Ah. Men jeg synes, øh, og det har her jeg ikke spurgt dig om, så ved ikke rigtig, om det er okay. Du kan bare sige nej. ikke. Jeg synes, der skulle have en en mulighed til for at komme ind og deltage i konkurrencen. Og det er, fordi i, i den her uges øh, Ude og Hjemme, der er medfølger øh, Dennis Knudsens kamp, øh, som er øh, en <laughs> Det er kamp, Dennis Knudsen har skabt til ude af hjemmes læser. Ej, der står et navn på. Og står, det er helt fint. Står, det er fordi, der er jetlag, jo. Jetlag. Det er Dennis Knudsen-kampen. Jeg tænkte bare, hvis man kunne, kunne komme med forslag, hvad man elsker, bruge den her kamp til... Og så var det et godt forslag, er, er, er det muligt, at øh, der er en, der kan tage et billede af den her kamp? Algodt måske, vores synligspartskant eller en anden. Tage et billede af den her kamp, altså, det og så ligger en... den op på vores hjemmeside. Præcis, fordi så bare måske, hvis man anskaffer sig en kamp, og så... Jeg, jeg kunne uvedbart godt bruge den til pasta, fordi den har det, der hedder en afro-inde, oh, Jeg kunne godt bruge den, fordi den har en afro-inde. Øh, og jeg vil sige, at... <laughs> øh, hvis, øh, jeg er glad for, at det ikke er Dennis Knudsens brugte... Vi kan afro-inde. Det ikke er Dennis Knudsens brugte kamp, der ja. er her, fordi... Faj for Søren, der også eller den nej, på mærke. er også der. Men det er også hvis du ser at Dennis Knudsen er jo side om side med Thorsten Janssen i reklameblokken den her tid hvor han reklamerer for sin knuskenkampen der. <tryk> øh, og der er han rundt i en sagsløs kvindeshår knudsen knuskenkampen. <tryk> øh... det var bare et forslag. Vi går i øh, Nej, det var godt forslag. Vi gør det. For det. det. Vi gør det. Det er godt forslag. Der står prøv at jeg, Dennis Knudsen har designet sin helt egen kamp, der gør det muligt for dig at style håret næsten som hos frisøren. Og når han siger det der i reklamen, så blinker han lige med øjet. Det er så sejt. Kampen er eh, dels en almindelig kamp, fornyet med små modhager, der gør det lettere at tupere. Dels er det en gaffelkamp eh, til kraftig krøllet og tuperet hår. Okay. Godt. Men har man sådan en kamp, og kan man øh, tage et billede, ellers kan til, så synes jeg godt, man kunne have en mulighed for at deltage i konkurrencen. Anders, nu har vi Tilles og det er Tilles klassik, Classic. Så jeg vil godt have en klassisk musik. Ty for sand, jeg er over for dansk musik. Bless you. 73x20. 73x20 ringer man, når man mener, at man har tilspinko. Man ringer ind til os, og så ser man tilspinko så er alle allerførste, når man kommer igennem. Og det, man vinder, det er en de t-shirt. Den er fløjt, den er lækker, den er god, den er dejlig. Den er dejlig. Den findes i størrelsen. Small, medium, large, extra large. Og, øh... og til damer og mænd. Så det, du skal sige, når du har vundet, det er ikke bare din størrelse. Det er også dit køn. <laughs> ja. Så enkelt er der at vi vinde nogen dag. 12 og Og Anders, kan du ikke læse nogle nummer? Det første nummer er nummer 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. er 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Det er, der er bare der Nej, men det tror jeg da ikke. Hvis du ja. siger ad, så ved jeg, at det er ikke noget, du skal læse op i radioen. Fordi at du har det, der hedder en høj ad til at skrive. Nej, men sad det er det ikke. Det var lige med sad med. Nej, ad. Men det, Anders, der er ingen grund til, fordi nogle gange er fantasien større end selve derfor det, <laughs> ja, det er hovedet. Nogle kraft. gange er det bedre at tænke. Oh, Anders stop, stop. Det er bedre at nogle gange bare at tænke. Uh, hvad man de har skrevet til Anders, som er ad. I man får det at vide, du behøver sig. Anders, stop! Bremsesbor og sådan. Noget. Jeg vil ikke høre det. Er du klar? Ja, det, det næste tal er nummer. 43. Jamen, jeg, jeg er Nej, Anders. Er der nogen, der ringer ind? Det er en kamp, kampbrug. Kam, <laughs> Til at, nummer 12, Pelle, Anders Breinhold Nielsen, Ho. der ringer en. Så ringer klokken. Hallo? er det? Hej, tillykke. Tak. Hvem har vi igennem? Det var Mark Ishøj igennem. Mark Ishøj? Mark, ja. du har været igennem før, har du ikke? Hej. Det er jo okay, hvis du har, men jeg tror nu jeg heller ikke, er. Nej, nej, men jeg synes jeg ikke, at... det... men det er jo et navn, man husker. Ja. Mark, hvor ringer du fra? Ligesøj. Nej. Øhm, nej, lige nu er jeg i Brøndby. Ah, øh, men ikke Bombe, langt. Hvad laver så. du ud i Brøndby? Jeg er på arbejde. Ah, som hvad? Øh, ja, men jeg er flager og kører sådan, sådan lidt alt muligt mand i trykkerifirmaet. Ja, i trykkeri? Firma. Hvad, hvad tryller I med? Trykker. Nå, trykker, undskyld. Ah, okay. Det går sådan et stort rune clan hvor der bare står tusind <laughs> rune klæder og bare tryller lort frem fra højre og venstre. Jamen, Mark, hvad er det så, I hvad har du er, ja, Hvad er du ved at køre med lige P.T.? Lige P.T. er 12 regnet bilen biler, vejt tilbage til firma Men du har været ude med noget? Ja. Og det var? Det var nogle tryksager nogle lokalplan, tror jeg. i Ørsholm. Og, og fik, fik du aldrig til at nærlæse Ørsholms lokalplan, eller afleverer du den bare? Jeg afleverer den bare. Hmm. Jeg har ikke tid til at køre og læse i dem. Nej, det er også. Og det er heller ikke sikkert i trafikken. Jo. Men lige nu, hvor, lige nu kører du så? Ja, det lyder meget stille. Ja, men jeg var lige på rødt. Det var godt. Øhm... Skal, skal du på noget tidspunkt foretage en, en svingning med dit køretøj? Øh, det har jeg lige gjort. Ah, jo. Har du så en lang, lige vejstrækning foran dig? Ja, motorvejen. Nå ja, det er svært at blinke der. Ja, du vil foretage et <laughs> Det kunne jeg sige, men jeg Nej, nah, jeg, jeg vil helst ikke have, at det er noget trafiksikkert uh, antasteligt, vel? Nej, nah, men jeg skal holde til højre alligevel. Her okay, lad os lige høre så. Det er ikke sikkert, I kan høre det. Nee. Så vil jeg godt sige, hvad det er. Ja, det er ikke gang nok. Jeg tror også, jeg har et bud. Anders, du først. Ford Cargo. Ja. Og jeg, jeg er mere over i den, der hedder Mercedes... Uh, v hvad den hedder? Værsorenæt, det hedder Nej, men. det hedder Mercedes... Vinde... min, Mimse? Den lille bit bil lastbil. Ja, den, den lille lastbil hos Er det den? Nej, der er det heller ikke. Uh. DAF? Ej. DAF? Har I flere Nej. Nej. De, De, uh. det, det er i Toyota Corolla. Sportsfan. Uff. Det hedder jeg sgu aldrig ringet. Nej, det er sgu ikke gulplader, ikke? Jo, jo. Jo, selvfølgelig. Det er et sportsfan. Ja, naturlig. Så... Ja, ja. Jamen, Mark, tillykke med det. Du, du har, har vundet en t-shirt. Du har vundet, ja. Jo, tak. Når du kommer ind og øh, øh, i nærheden af en computer, så vil du være rar at sende en til sagsansøgningens snablag dr.dk, og i emnefeltet Anders, hvad skal Mark skrive der? Der skriver du... Red Kammen. Red Kammen. Red ja, Kammen. Og så naturligvis din adresse, og hvilken størrelse du øh, ville være glad for en trøje i. Ja. Tak skal du have, og kør forsigtigt, Mark. Ej, er det jo, godt, og det dig rigtig godt, Mark. Tak. tak for tak. godt program. Tusind tak, tak og tak du fordi du vil være med. Ja. <laughs> Hej. Møgen. Møgen. Hej. Hej. Så øh, spiller vi lige. Hør øh... der Mark, han vil aldrig nogensinde. Det er sådan noget, jeg godt kan lide. Han vil aldrig køre usikkert. Nej, det tror jeg da Og Der er mange, der er jo tit, og det må man sige, der er jo brødne kar i, øh, i transportbranchen. Der er folk, der simpelthen ikke kører pænt. Men du kampen, den kan bruges til? Jeg vil ikke høre det, hvad den kamp kan bruges til. Jeg vil se det på et billede. Her er den nye forkendt. Hå, oh, snuk lige, for jeg kommer til at trykke på den der start. Det er lavet ikke. Men det snop. Ja. Dennis Knudsen har designet sin helt egen kamp. Mm. Der gør det næsten muligt for dig. Men det har I lige læst op, hans. kampen er dels en almindelig kamp. For, for, fornyet med små modhager. Det sagde du da ikke før. Ja, det læser. Så hørte jeg det ikke efter. Oh, det er okay. Du er ikke helt lækkert. Nej, jeg, tænker, jeg er Men jeg læste ikke billedteksten nu. Før tupering. sprayes mm. håret med volume -sprayen. brug først kampen med de små tænder, <laughs> hvor de små her enderst inde på tænderne hjælper med at tupere. Mm. Tag godt fat i en tot og tuperekraftigt. Mange sidder nu øh, på vej hjem fra arbejde og øh, skal handle ind, som man siger, og, og tænker... tænker, er det øh, Maja Albana, som er model på et af hårbillederne ude hjem, men det er det ikke. Det er det ikke. De sidder også og tænker, hvad skal vi lave til aftenen? Mm. Uh, mange har uh, et stadig problem Skal jeg være frikdeller Skal jeg være hakdrenge ja. uh, Jeg vil godt uh, komme med et forslag Hvad skal du lave i uh, Jeg skal have frikdeller Eller det skal jeg, min datter Hun har lovet at lave frikdeller oh, Hun har fået en opskrift over i fritidshjemmet Eller noget uh, Hvad med kyllingekar, tænker jeg? Mm -hmm. Det er nem mad på en eller to plus Et tema, som uh, ude at hjemmekøre hvad kan man lave på et plus hurtigt? Uh, et plus, der vil du lave kyllingen, karri, varm olie, og, og karrien op i gryden. Til karrien dufter stærkt. Tilsæt de hakkede hvidløg, og kyllinginternene, og svits til kødet til at farve. Cirka 2 minutter. Så tilsætter du chili, revet ingefær, æble og æble. Hvad er du med marisene? Så har du to plus. Ned i marisene. Kog oveni. det hele. Bare hele ned i en gryde. Sådan gør de ind Slap dog af. Nå, der er et minut tilbage, cirka, uh, vi kan snakke i. Uh, Nej, skal er ikke, ikke det fordi jeg, jeg har et stykke musik på 49 ah. sekunder, og den tager vi, og så er der uh, nyheder. Jamen, det er det. Så vil jeg godt sige uh, tak for i dag. Og, og, og tillykke uh, til det unge par. Til til det unge par. Vi er meget stolte på jeres vegne. Vi og stolte så der, på øh, hele musik deres vegne. frem til uh, betrænet, og husk os. Ja, for os. musikken starter faktisk... Er det ikke nu? 49 sekunder er det ikke nu? Jo, men så skulle det jo også først starte op lidt, ikke? Kan ikke mm, sige det? Det, er, 49, jeg ikke se det? 49 sekunder? Ja, 49 sekunder skal starte 11, jo, for fanden. Nå, så stop den lige, stop, Peter. Stop den lige, ja. så går nu, den, er... den helt op til nyderne. Ja, du, det er det ikke Så 6, 7, 8, 9. Så kommer tak for i dag, mine dæmer her. Farvel. Vi ses i morgen. Podcast start klokken 18. Værsgo, Peter. Ah, pis. Nu gik det. Vi går altså over nyderen, Kristoffer og Majen. Det skid er jeg på. Det er undskyld. Jeg det er sædisk Sådan er det. Det går rigtig godt. Ja. Den bliver lige øh, 16.00. Øh, 017. Eller. Majen. Ja, hej. Dette er en De Sorte Spejdere-podcast med Anders Breidhold og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genøre hele dagens udsendelse på dr.dk-spejdere. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighedene til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero krom kassettebånd. Gerne Maxell eller TDK sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De sorte spejdere på B3. Alle Alle hverdage mellem 14 og 16.